Мама внесла яєчню. Ніколи купована вудженина не буде пахнути так, як свого виробу. Поставила її на підстилку з у складеної газети і взялась наливати ще того річного, просто з бутля, вишняку на спирті. «Ану, прошу, сідайте! Як кажуть, чим хата багата? Прошу, прошу!» «З поважанням, а той, хай панна Стаха теж не дармує!» «А, панна!» – зробила зневажливий рух кукурбиха. «Панна дістане своє пізніше в кухні!» «Я своїх дітей з маличку так привчила!» «Як хто чужий у хаті, то не пхайся до стола!» «Залиши гість на тарілці!» На ярмарок не занесу, правда? Така засада мами кукурби сподобалась Женихові. Він схвально хитнув головою. Слушно, діти мусять знати дисципліну. Лише я пити отак без причини не звик. Бо я не те щоб себе хвалив, але що правда, то правда до горілки не дуже. Хоч то ніби й кажуть, що всі колійові пияки, але я не той. Я вже, як що пити, то або могорич, або запити яке добре діло. Гимгум, я прошу сказати пані Стасі, чого я, так сказати б, забрів аж у цей дім. Мама зробила дурновато хитре лице, ніби вона вперше про це має сказати стасі, та не знає, з чого почати. Вони, Стасю, чуєш, аж не знаю, як тобі сказати. Хотіли б тебе брати, то не знають, що ти на це. Стаха пересмикнула плечима і не відгукнулась. Не допоміг материн щепок за стегно. Тоді жених відкашлявся, приклав пальці до рота, а пальці жовті, наче у з чорними обвідками під нігтями сказитись можна. Боронко, хоч мав справу з фарбою, завжди відзначався акуратними руками. Я такий, що не люблю хвалитись, але й правди таїти не люблю. Гм, відколи я повдовів, то різні баби переказують там до мене. Я розумію. Хата є, рахувати і в хаті непорожньо, робота державна, пенсія по моїй смерті. Три рази на рік жінка має право проїхати і на кінець Польщі. Вугіль на зиму забезпечений. Це не хвальба, але що правда, то правда. Чи як ви кажете, торкнувся ліктем старого кукурбу. Правду я кажу. Святу правду. Але таїти не буду, мені вже тридцять п'ятий. І хоч ніби я в тілі, але по правді то здоров'я в мене кволе. Катар шлунка, печінка, нирки я таїти не люблю. Я собі подумав, хто мене вже такого полюбить? І стара, і молода вийде за мене лише з інтересу. Але як не має мене любити ні стара, ні молода, то певно, що я волію молоду, аніж стару. Але з молодою та біда, що діти можуть посипатись, а я такий, що таїти не буду. В мене троє дівчаток від моєї небіжки, і тому я хотів би, щоб хатина дісталась моїм дівчаткам. А жінці, як заслужить собі на те, Справлю все нове. Але все мами не, щоб дітям дісталось, аби мені пізніше не витикали, що мачуха зносила сукенки їхньої матері. А певно, певно, що так, притакували обоє кукурбів. Я такий чоловік, що не люблю правду у папірці завивати, і тому кажу відразу, ці діточки, що є, Хай ростуть здорові, а більше мені не потрібно. Але чоловік гей той казав, не патик. Можна б стару взяти, і був би спокій. Але якось не хоча. Чоловік як мерзне, то не шукає льоду, її, а печі, так чи не так. Я дивлюся, як баба курку на базарі купує». То, й то заглядає на ноги та гребінь, чи не стара, а тут гість умовк і вп'яв очі у сташку. «Поскільки знаю на безпечно, що тут дітей не буде, я і рішився». Стаха так зблідла, що на лиці виступили всі веснянки. Звідки стороння людина може знати це найпотаємніше з її життя? Невже ж завадка виявився таким підлим, що ляпнув комусь? Ніяк не могла в це повірити. Глипнула на побожну міну старої кукурбихи, і наче б хто окропом хлюпнув їй межі очі. Мама! Мама з дуру звірилася, Своїм горем, а та своїм писком, як у ворони, не втерпіла і докотилася стащина не слава аж на цегельну. Як тепер має повести себе стаха, заперечити, чи признатись щиросердно? Признатись перед ким? Фі за багато куме честі, вирішила вдавати. Ніби не чула його останніх слів або не второпала, кого вони стосуються. Все ж таки зняла лікті з стола і, скромно зложивши руки у подолок, примостилась збоку. Для Стахи ясно, що заміж за цього неотесу не вийде. Але й не забуде, що, знаючи таке про неї, він зробив їй честь попросив її стати йому за шлюбну жінку. Що голова чайник, то чайник, але що людина з нього порядна, то теж правда. А що ж то пан Настася так довго надумується? Стаха не дивиться на матір, але відчуває на собі шпаги її очей. Або я знаю, ви мені не знайомі, і ви мене перший раз бачите. Маніжиться, бо на Мнихівці нема старожила, який би її лише сьогодні вперше побачив. Це розуміє і сам пан Вовк. Е, щодо того, що я панну перший раз бачу, то я перепрошую. Колись то ще моя небіжечка жила. Пішли ми з нею до читальні. Я бачив, як там панна Стася танцювала. Ех, цмокнув. Я тоді змовчав при жінці, бо кубіта є завжди кубітою, але про себе подумав, цьому та й люлю. Комплімент, хоч і не дуже зграбний, все ж таки якось потішив стаху, і сам вовк не видався їй уже таким матолкуватим. А що до того, що ніби ви мене ще добре не знаєте, «Пан Стасю, то скажу вам таке. Кожне подружжя – лотерея, як той казав. Можна знатись до шлюбу десять років і пізніше жити, як кіт з собакою. А можна і через газету познайомитись і жити, як Бог приказав. Мою небіжку, я чоловік простий і таїти не вмію, теж мені добрі люди посватали». А щодо того, як ми мали б жити, то скажу правду, я такий, що таїти не вмію. На великі, мілосні, придебашки я вже трохи застарий, і здоров'я вже такого в мене нема. Мені треба матір дітям і господиню до хати. Хай би ці троєчко росли, а більше досить з мене і тому пан Настася якраз мені до густу, бо я завжди волів телятину, аніж воловину, га-га, зареготав з власного дотипу, показуючи золоті коронки в роті. На стаху алкоголь подіяв навпаки. Дивилася на тих двох п'яних мужиків, і чорна жура, ніби ніж землю, огортала її душу. Батько з матір'ю знайдуть зятя, а чи вона знайде чоловіка? Вовк, лис чи когут? Яка різниця, якщо не бронко-завадка? Ой, броник, стисло щось під грудьми і на мить перехопило віддих. Краще б я була тебе зовсім не знала. Коли гість став прощатись, Наприкінці до того знахабнів, що при матері став пощупувати її за груди. Стаха збунтувалась і не хотіла проводити його до воріт. Не допоміг і мамин Стусан. Довелося самій кукурбисі рятувати честь роду і проводити гостя. Щоб якось виправдати перед ним оцю нову дочину примху, Мати стала доводити майбутньому нареченому, що її дочка з роду вже така несмілива до чоловіків. Одне слово не сьогоднішнього виховання її Стаха, а п'яний вовк бурмотів у відповідь, що йому, власне, до вподоби такі скромні паненки, як панна Стася. Попрощались сердечно залишаючись вдоволеними вечором і собою взаємно. Коли мати поверталась до хати і побачила, що батько за той час встиг видудлити до решти все, що залишалось у бутлі, то впала у чистий шал. Накинулась на батька з кулаками і лайкою, а коли той утік на двір, вогонь гніву перекинувся на сташку. «Ти, дівуле!» Доки гадаєш фохи показувати, чим він тобі не пара, ти чула, що чоловік казав. Баби не дають йому дороги перейти. Вона буде мені тут ще надумуватись. Як тебе надумаюсь, то зуби не позбираєш. Мамо!» Визвірилась на неї Стаха, звівши руки для самооборони. «Я вам не тато? Мовчіть, бо гірше буде, як розкричуся? Звідки вовк знає, що я не можу мати дитину? Чи я це робота, як не вашого писка? А ви ще тут голос піднімаєте? Ви ще собі лице робите перед чужим чоловіком? Я через вікно чула, що ви йому таленіли, як доворід сте. А на якого дітька сте мені «У тринадцять років дівувати, га? Мовчите? Не маєте що на це сказати?» Тріснула з пересердя дверима і вибігла на двір. Обійшла хату і сіла на колоду, де стільки солодких нічок провела з Бронком. Нічого тут не змінилось від минулого літа. Те саме, надсвяховане зірками небу, Наче склепіння у нашівській церкві. Той самий пахучий росяний холодок, Така ж, як і минулого літа, Срібна від місячного сяйва лука навпроти. Ті ж самі місячні аплікації На скошеній траві у садку. І та ж сама млосна туга на серці, Що у такі місячні, як оця небезпечні ночі, Кличе людину невідомо куди і за чим. Нічого не змінилося за рік у новому божому світі. Лише бронка немає біля неї. Броник виривається стоїн з наболілих грудей. Де ти? Стахо гукає мати з вікна. Де ти? Іди до хати, бо я замикаю двері на ніч. Сполохана сова залопотіла крильми а здоровітні перелітали на грушку. На другий день вовк знов з'явився у кокурбів. «Та ж я просила вас дати мені кілька днів подумати, а ви вже сьогодні прийшли». Стаха і не намагалась вдавати сердитої. «Що тут приховувати? Відколи розійшлася з Бронком, то це перший чоловік» що серйозно поцікавився нею. Не любить його Стаха і, що найгірше, почуває, що не полюбить ніколи. Але не відшиє його відразу, а придержить трохи при собі, аби подразнити мнихівських баб. В цьому була певна. Прагла, щоб чутка про те, що її сватають такі поважні люди, дійшла Добронка. Може, ревність розбудить у ньому згаслі почуття? Скільки разів траплялося Стасі так, що байдужий їй хлопець привертав раптом її увагу лише через те, що починав залицятись до іншої? У всякому разі, доки Бронко не оженився, до темнеї надія на нього. І ще одне аби мала у п'ятдесят років вийти заміж за того діда, що під церквою руку простягає, то перша вона не зрадить свого подружя. Першість хай залишається забронком. Як то співається в тій пісні? «Я мам час, я почекам». «Чого я сьогодні прийшов? А чого я мав чекати? Тут інтерес ясний, як Божий день». Або так, або ні. Якщо панна Стася не передумала за ніч, то й за кілька днів нічого нового не скаже. Я такий, що на умі, та й на язиці. Так захотілося побачити панну Стасю, що не втерпів і прийшов. Не знаєте часом, що це має означати? Стажці приємно було чути такі слова – від кого б вони не походили. Могла сама не любити, але завжди було їй мило, коли подобалась. І він шукає матері для дітей. А може вона й справді ніколи не зможе мати дитини? І оце сам Господь подає їй дітей через цього чоловіка, щоб на старість мала кого голову припхилити. Тьху, згинь та пропади, що задумки обсіли її голову. Фі, не мала б вона чим іншим, та про старість відтепер собі голову забивати. І, стрижучи очима, ніби польовий коник вусиками, сказала з викликом. Та коли я маю виходити заміж не за вас, а за ваших дітей, то хотілося б мені, бодай, подивитись на них. Вовк не зрозумів гостроти її натяку, що зрештою відразу відібрало добрий гумор Сташці. «То дуже добре, я вас зрозумів. Не треба мені далі говорити, я знаю, про що розходиться пані Стасі». «Ти дурень», – думала Стаха, – «якщо тобі здається, що мене цікавить твій доробок». «Я хочу на дітей подивитись». Але коли ти цього телепню не розумієш, то лихо ти мені здався. Все ж таки, через кілька днів взяла Стаха Марисю і пішла з нею на цегельну. І хоч сама розсердилась на Вовка за його підозріння, ніби її Стаху цікавлять лише його доробки, насправді не була байдужою до того, що тут побачила». Насамперед хата ззовні і город були страшенно запущені. Хата не стара, під бляхою, з заскленою верандою з фронтонного боку. Виглядає зовсім непогано, але квітник перед нею маткобуска, сохрани. Кропива вистрілювала мало не до вікон, а лопухи наче парасолі. Пирі із спориш Розрослись так, що тільки по пагорках можна було здогадуватись, де тут були колись клумби. Дерева в саду теж запущені. Стаха намить уявила собі, як би це все виглядало, коли б прочистити доріжки, посипати піском, понасаджувати жоржин, пообтинати на деревах усохлі гілки, зі шкрепти з них лишаї, гарненько попідбілювати, і вчула, як засвербіла в неї в руках господарська жилка. Всередині дім був ще більш занедбаний, ніж зовні. Найперше, що впадало тут у вічі, це брудна, слизька від бруду підлога і незастелені бебехи на ліжках. Астаха добре знає, як гарно не були б помальовані стіни, якими дорогими меблями не була б обставлена кімната, але якщо не вимита підлога і не застелена постіль, то все те до Дунаю. Це саме можна сказати і про квартиру Вовка. Меблі порядні, з першого погляду видно, що роблені на замовлення, а не яка там магазинна тандета. Підлога помальована на улюблений стащин вишневий колір. Стіни теж ще нічого. Увійдуть, як то кажуть, у нас на Мнихівці. Але отене хлюйство всюди псувало квартиру. Вовк представив гостям своїх дочок. Три дівчинки, як три східці. Одна на півголови менша одної. Замурзані, розпатлені, В брудних фартушках поверх сороченят Сміливо стали в ряд Стаха взяла наймолодшу, Може, трилітню на руки Від дитини занесло перекислим молоком І тут подумала, Що треба було дітям цукерки взяти Дитина торкнулася стащиної кліпси І усміхнулась. Старшенька, вилитий батько, але по-дитячому гарненька, спитала. «Тьотю, а вже будете з нами?» Стаха, заскочена таким питанням, звернула очі на Мариську, мовляв, виручай. Мариська, яка, напевно, згадавши своїх брудасів, відразу взялась витирати, попльовуючи на носову хустинку замурзані роти дітей, і відповіла, як належить. Як будете чимні, то тьоця відтепер приходитиме до вас у гості. е е запищали обидві старшенькі, Хай тьоця в нас ночує, як тато піде на роботу, А хто нам буде казки розказувати? А вікця боїться, як темно, а я не боюсь, Аби лиш дуже місяць світив. Зарепетувала середуща. Худенька блондиночка з широкими, лапкуватими передніми зубами. На зворотній дорозі Стаха спитала у Мариськи. «Що ти на те?» Мариська зітхнула протяжно-журно. «Я тобі скажу, мені вже так надоїло оте убожство, що якби на мене, то й за чорта рогатого пішла б, аби лише підправити своє життя». Але тобі що? Тобі то інша річ. Так, це правда, що стаху біда не тисне. Вона коли і вийде колись заміж, то лише задля того, щоб пліткаркам носа втерти. Ох, і закішилося пліткарське кубло, якби пішла хоч би за вовка. І сяка, і така, і не стрижена, і не мазана – Взяв її чоловік з хатою і досмертно пенсією по своїй смерті. Та поки Бронко не жонатий, доти в її серці жевріє надія на нього. А ти б викинула собі його з голови, сказала Маруся, наче навздогін з тащеним домкам. Хтось то мені говорив, що видів його з Річинською. З котрою Річинською? а то ще якісь є річинські в нашому. З дочкою покійного каноніка, лише не знаю акурат з котрою. Стаха, яку сам натяк на те, що хтось бачив Бронка з іншою, першу хвилину начеб оглушив, тепер зайшлась сухим, неприродним сміхом. Ой, тримайте мене ззаду, бо впаду, Бронко ходить з Річинською, ой, не можу. Та він, скоріше, сукою ходив би попід руку, ніж з Попівною. А по-друге, то ж таке панство, оті Річинські, якраз котра з них дивилася б на друкарі завадку. Бронко завадка і попівська дочка, луснути можна з осміху. Спочатку було фізично важко і якось по наївному прикро, що треба щодня схоплюватись перед сьомою ранку, коли Неля і Оля додрімували ще свої сни. Але згодом організм призвичаївся і вставання відбувалось механічно. Проте посада достачала зоні і радості. Коли вранці з портфелем у руках поспішала діловим кроком на роботу – в юрбі десятків сотень чиновників всякої масті. Не почувала себе учителькою рідної, читай, бідної школи. На короткий час, потрібний на дорогу від дому до школи, почувала себе рівною з тими, хто працює на краще оплачуваних постійних посадах. Це теж підносило зоню в її власних очах – і нема де правди діти добре впливало на її самопочуття. У школі як учительство, так і батьки дітей пам'ятали ще, ким був колись канонік Річинський. І Зоня з цього боку не мала найменших причин нарікати. А втім, якщо хто мав коротку пам'ять і хотів забути ці речі, то Зоня Відповідним чином уміла нагадати йому про нетактовність. Ні, правду кажучи, на відносини у школі Зоня не мала найменшої причини нарікати. Щось через два тижні після того, як Зоня стала на роботу, поліція справ політичних зажадала від учительки річинської документи – а за кілька днів польська шкільна влада, що мала нагляд над приватними українськими школами, зажадала від зоні свідоцтва про лояльність. На щастя, зоня цей документ мала. Того ж дня о полудні занесла його до польського інспекторату. Мала зловтіху від того, коли там здивувалась, що вона так скоро представила їм той папір. За два дні зоню знову закликали до інспекторату. Повернули їй назад свідоцтво про лояльність. Невже панна Річинська не знала, що свідоцтво про лояльність через три місяці після одерження втрачає дію? Панна Річинська мусить дістати нове свідоцтво про лояльність, а до того часу, не може виконувати своїх службових обов'язків. «Ах, знову три місяці чекати, не мати спокійної ночі!» – подумала Зоня і, не зраджуючи нікого, постановила поговорити особисто з самим комісаром поліції з відділу справ політичних. Досить легко пощастило Зоні добитись до самого начальника. Була конче переконана, що допомогло в цьому її прізвище, яке носила. Комісар ще дуже молодий. Справляв враження, що він ще й бритви не вживає. Вродливий, але вже якось занадто акуратненько прилизаний. Чемно попросив зоню сісти. За хвилину попросив дозволу закурити. Чим можу завдячити приємність бачити в себе панну Річинську? запитав з виразним познанським акцентом. Слава Богу, що не місцевий поляк, а познаняк. Поляки спознані, як і з Варшави, чула, не так шовістично настроєні до українців, як поляки галицькі. Я, пане комісаре. Хочу просити вас продовжити мені свідоцтво про лояльність. Виглядав так молодо і так салонно при тому, що Зоня не дуже церемонилась. Говорила вільно, з підсвідомим кокетством у голосі, що завжди звідкись проявлялось у неї, коли нагода приводила її сам на сам з молодим, вродливим чоловіком.